Nagy hős tett. Barker bement a kapszoni állomás postájára és feladta a sürgönyt. A távérdász ablakában jól látta az arcát és gyönyörködött a kitűnő maszkban. A Tóbiás vagy a Két Napernyő című dalmű vikáriusát alakította ilyen szőrzettel. Egy ideig még ő a peronon, azután eszébe jutott, hogy szomjas. Beült az étterembe, és hála Nelson vőkezűségének egyheti szereplés után majdnem teljes háromnapi fizetését megkapta, amire évek óta nem volt példa ennél a társulatnál. Később kisé elaludt a bor és a szokatlan út hatása alatt, és csak arra az éles csengő berregésre riadt fel, amely a Denverből érkező vonatot jelezte. Hoppá, lekési az esti előadást. Fizetett és indulni akart, de megállt. Az ablakon keresztül egy oszlop mögül állva Robin pillantotta meg. – No, nézd csak! – figyelte. Amikor befutott a vonat, a fiatalember felkapaszkodott. Sokkal leszálltak, néhányan felfelé igyekeztek, úgyhogy a fiatalember rövid időre eltűnt a szem elől. De nyomban ismét meglátta egy hosszú, csontos, soványalakkal, akinek nyugati öltözéke dacára messziről szaglott a zöld fülű. A mérnök! – Barker kisietett a kocsmából és a közelükbe furakodott. Ezt hallotta. De miért nem sürgőnyözték Denverbe? Mert csak ma tudta meg, hogy terveznek valamit a mérnöke ellen. Én azért jöttem, hogy kerülő úton Foxtonba vezessem önt. Barker megrémült. Miben vett részt? Robin elrabolja a mérnöket és megöli. Már kiléptek a pályaudvarról. Mit tegyen? Fütyültek. Indul a vonat. Ez 25 perc alatt kántriba van. Na majd ott. Felugrott az egyik harmadosztályú osztályú Már mozgásban volt. Az eltűnő állomás épületen túl megpillantotta Robint, amint lóra ült, és a mérnök elkötött egy kipányvázott vezeték lovat. A hegyek felé vágtattak. Robin úgy, ahogy nógatta, sőt, néha megütötte Hilton paripáját, hogy együtt maradjanak. A hegyekbe megyünk? Igen, az egyetlen mód, hogy elkerüljük azokat, akik leselkednek örnek. A Rover Farm körül sima zárja el az utat. A hegyek közé Fogstonban nem vezet ú. Hát akkor hogyan jutunk a szikláról a farmra? Egy helyen alacsonyabb az egyik szint, ott lasszóval leereszkedünk, mondta Robin. Miért leselkednek rám, hiszen a zsilip csak áldást jelent, mondta a mérnök. De ezt nem értik, dörmögte Robin. A mérnök nem gyanakodott. Már elég kollégájával megtörtént, hogy a nép valamilyen oknál fogva körbe szemmel nézte a szabályozást, méricskélést, és kis hiány meglincselték. Robin udvariasan bemutatkozott a vonatba, mint rover intézője, és megkérte, hogy szálljon ki Capsonban a vonatból, majd kerülő úton mennek a farmra, mert a nép egy része haragszik a mérnökre, és a country felé vezető úton leselkednek rájuk. Évfél felé hegyek közé értek, és hűvös lett. Messze lent a völgyben kis házcsoport látszott. – Az ott mutatta Robin. – Csak ugyan innen nem vezet út a völgybe – mondta a mérnök. – A túlsó oldalon sok kis ösvény van Fawxton felé. Ez a rész gránit és bazalt. Egyetlen ösvény sem vághattak bele. – Bum! – egy lövés dőrend és a mérnök lova keserves nerítéssel végig zohant. Bum-bum! Valahonnan fentről tüzelt rájuk egy láthatatlan ellenfél. A mérnök egy bokorra zuhan, még azt se tudta, hogy eltalálták-e, amikor Robin megragadta és berántotta egy szikla mögé. – Megsebesült? – Nem tudom, liekte gyorsan hiltom. – Akkor semmi baj, már érezni ha sebet kapott volna. A halódó ló keservesen nyerített és vonaglott. Robin egy lövéssel megszabadította a kínjától. Rainbow már ott állt mellette a szikra árgyékában sértetlenül. – Ki lőtt? – kérdezte a mérnök. – Még nem tudom. – Van revolvere? – kérdezte Robin. – Van. Több lövés nem hallatszott. A mérnök moccani sem mert. Robin kereste fenn a magasba fekvő sziklák között, hogy honnan lőttek, de semmit sem látott. – Ért maga a fegyverhez? – kérdezte Robin a mérnököt. Tűrhető célóvú vagyok. – Akkor figyeljem, egy van a menekülésre, ha én elindulok. – Ki megy a fedezékbe, hisz akkor azonnal lelövi, mondta a mérnök. – Nincs idő fecsegésre. Ha elindulok, maga hövésre kész fegyverrel figyel. Aki üldöz bennünket, az tüzelni fog. – Akkor a villanás célpontot ad, és maga nyomban lő. Akárhányszor villanást lát tüzel. Ha talál, megmenekültünk. Ha nem, akkor végünk. Érti? – Értem. – De miért nem? Én megyek. Maga jobban céloz. – mondta a mérnök. – De nem tudok zsilipet építeni. – mondta Robin. Azt nem mondta, hogy képtelen lenne az apját célba venni. – És ha magádba éri? – kérdezte habozva a mérnök. – Ha elesek, akkor maga a legelső keleti sziklapárcánynál lassún leereszkedik, és igyekszik a keleti irányt megtartani. Rövidesen eléri a folyót. – Kész. – Kész mondta a mérnök. Robin kiugrott a szikla mögül, és néhány gyors szökeléssel egy másik gránit töm felé igyekezett. Bum, bum, bum, bang, bang. Három gyors pisztoly durranás, majd két dörren a mérnök fegyveréből. Robin egy lökést érzett a karján, és valami forró futott végig az arcbőrén. De elérte a sziklát. Az arcáról folyt a vér. Súrolta a golyó. A karja megsebesült, Gyorsan, ahogy tudta, a fogával tépést csinált az ingéből, és elkötötte a karját. Minden csendes. Eltaláltam a a tigrist. Még egy próbát kell megkísérelni. Felugrott és futott. Bum, bum, bum, bum. Bang, bang. Most már nem keresett fedezéket. A golyók ott vágottak el mellette, hogy a szikla az arcába porzott. Hallotta a sivításukat. Mindegy, legyen vége. Bum bum-bum-bum-bum, bang-bang, és aztán, jaj, az ördög! Valahonnan a magasból egy hang kiáltotta ezt, és egy revolver hullott lecsattogva a szikláról sziklára a mélybe. A mérnök talált, ott állt szabadon, a sziklaplató közepén, de nem jött több lövés. Másszom ki, és vezesse a lovamat száron, óvatosan, kiáltotta a mérnöknek Robin de Rémbó, ahogy meghallotta a gazdája hangját, ment magától. Robin vállán felszakadt a ruha. A véres ing látszott. Ott is súrolta a golyó. Valóságos csoda volt, hogy megmenekült. Jöjjön, mondta Hiltonnak. Siessünk! A hold már összeért a távoli hegycsúcs fehérízzásával. Mire elérték a rover birtokkal párhuzamos sziklaperemet, lebokott az ezüst karé, és vaksötét borult a tájra. Távol a hold utolsó fénynyalábja még megcsillant a folyó ezüst szalagján. Robin két lasszót egymáshoz kötött, és megerősítette egy faderekám. Másszon le. Hilton engedelmeskedett. Alig ért földet a lába, már is mellé Robin. Mostantól tartsa a rövésre, készen a puskáját, suttogta, és jöjjön szorosan mögöttem. Előre! A sziklától a sűrű fák között siető folyóig, vagy háromszáz lépést síkmezőn kellett áthaladni. Ez volt a veszélyes terep. Robin előre görnyedve, minden árkot, gödröt fedezélkül használva, futó lépésben igyekezett a folyóhoz. A mérnök szorosan mögötte haladt. Elérték a kimosott partrészt. Itt Robin már járt egyszer. Állj, mert lövök! Egészen közelről kiáltott rájuk valaki. Úgy látszik, ott a Robin belopózott ezen az úton, az alsó partra is őt állította. Róverrel akarok beszélni. Ki vagy? Nem mondhatom meg. Roverrel kell beszélnem személyesen. Áttörtem a peonok és a foksztoniak gyűrűjét. A mérnökről hozok hírt. Az őrszem habozott néhány másodpercig. Rover nincs itt, mondta végül. Kiment néhány emberrel, hogy a mérnököt hozza. Miss Roverrel kell akkor beszélnem. Sürgős, életbe vágóan fontos. Dobd a pisztolyod és gyere ide a fák közé. Egyedül vagy? Nem, de a kísérő mit marad? Ledobta a fegyvereit és követte az őrt. Csak Molly ismerheti fel. A Rover farm emberei sohasem látták. Valaki fákját gyújtott és az arcába világított. De kis híján elejtette. Embe. Valahol naci szóba keveredtél. Ki vagy? Miss Roverrel kell beszélnem, mondta Robin. Odavezetlek, Miss Rover éjszaka nem járkál a zsilip körül. Innen egy ugrásnyira az elhagyott éjszakai vidéktől még könnyen menekülhetett volna. Egy másodpercig habozott. Jól van, mondta. Menjünk. Ismét ott állt Molly előtt, a lány szobájába. Ketten voltak. Kobboly, aki bejelentette, nyomba visszalépett. Molly egyetlen hangot sem bírt szólni. A poros, zúzódásokkal borított, véres arcú ember még jobban elrémítette, mintha csak egyszerűen eléjel lép Robin. A fegyvereimet elvették, mondta Robin csendesen. Mit akar? hevegte Molly. Elhoztam a mérnököt, kerülő úton. A peónok és a fosztaniak szövetkeztek, megszállták a kantri felé vezető utakat. – Mi történt az apámmal? – Bizonyára semmi baja, miután nem hozta el a mérnököt. Napéonok esetleg megtámadnák, de a fogsz nem hagyják ezt. Túlságosan nagy szégyen lenne, és nagy felelősség, ha nincs ráok. Ok. Csak a mérnök ellen tiltakozhattak volna, úgy, hogy némileg igazuk legyen. – És maga? – Én kapszomban lecsaltam a mérnököt a vonatról, és elhoztam a hegyeken át útközben egyetlen támadónk volt, és ezt elintéztük. A lány ismét végignézte a férfit tetőtől talpig, és megszorította a torkát valami. Maga elhozta? Igen, és azért jöttem előre, hogy tanácsot adjak. Senkinek sem kell tudni, hogy a mérnök megjött, még a munkásoknak sem. A mérnök itt valamelyik szobából irányíthatja a munkát. Önnek vagy az apjának megmondhatja, hogy kell mérni, mit kell tenni, hiszen az alapterv, a fő számítások már együtt vannak. Akkor pillanatnyilag engedni fog a feszültség. De a mérnököt várják. Sürgönyt küldtem countryba, hogy Hilton nem jön. A mérnöknek tehát titokban kell itt élni. Móli az ujjait morzsolgatta kínjába. Mi fáj? Nem tudtam. Itt áll előtte ez a nyílt arcú nyugodt fiatalember. A világ valamennyi férfia között ez lenne a legkedvesebb neki, de... De, de ez egy szörnyeteg. A tigris fia. Miért tette mindezt? Hiszen gyűlöl bennünket, és mindenkit... Egyetlen kérdésére sem felelhetek. Maga sebesítette meg Petarzont. Igen. Akkor miért Értesítette a fokszoniakat. Én követtem el mindent. Molly eléjelépett egész közel. Tágult szemmel nézett egyenesen a férfi szemébe. Sokáig álltak így. Robin lassan elfordította a fejét. A szája szélén fájdalmas rándulás vibrált Robin, suttogta a lány. Beszéljen őszintén. Nem tudom, nem akarom hinni. Hogy szerette volna átkarolni a lányt magához szorítani? Hiszen szerette. Szerette már ott fenn a menedékházban, amikor mint fogjat őrizte. És nem tette. Nem tehette. Robin, mondta most már enyhében a lány könnyes szemekkel, és a két kezét a félvállára tette. Mit akar? kérdezte rekedten türelmetlenül a fiú. Nem mindegy, hogy mi az igaz? A tigris fia vagyok. Tigris vérem van. Kerülnöm kell, ha szeretek valakit. Minden ősöm rabló volt, és minden utódom rabló lenne. Tigris vér folyik az ereimbe. Menjen tőlem, Molly. Elátkozott a hozzámért. Nézték egymást, és mindketten egy arcot láttak. A félszemöldöke lepörkölve, macska bajusz, borostás áll. A tigris vigyorgott rájuk. Az ős. – Menjen, Móli! Hilton a folyóparton vár, siessen! A lány kiment. Mire visszatért Hiltonnal, a szoba üres volt. Robin az ablakon és a háztetőn keresztül, azon az úton, amelyen egyszer már beszökött, eltűnt búcsú nélkül, nyomtalanul. Hajnalodott. Hilton mindent elmesélt a lánynak, hogyan jöttek a hegyek között bújkálva, hogyan történt az orf támadás. Őrült ez a fiatal ember, nem is vakmerű. Épeszű ember ilyesmire nem vállalkozik. Molly szinte felsikoltott, amikor Hilton elmondta Robin futását a revolver pergő pergőtüzébe. És? Az üldözőt nem látták? Egy pillanatra sem, Mr. Hilton? Én láttam, de igazán csak egy pillanatra, miközben a kísérőm a második sziklap mögé futott. Akkor találtam el, kibukkant a feje egy gránit tömb mögül. Milyen volt az arca? Hilton megborzongott. Sose felejtem el. Púcsa, ritkás őszbajusza volt. A fél szemöldökét lepörkölhette valami, és gondozatlan borostás szakál. De Rover, rosszul van? Molly megnélt szájjal, tágult szembogárral meredt rá, mintha kísértett volna. Közben fényes reggel lett. Barátságos napfény ömlött be a farm udvarán, és sokféle madár hanggal telt meg a szoba. – Parancsol vizet? – De a lány csak állt. Nem szólt. Azt az arcot nézte a levegőben, valahol. – Jöjjön! – kiáltotta azután hirtelen. – Kérem, jöjjön azonnal, Szent Isten! Egyenesen Peterson szobájába vezette a mérnököt. A sheriff már a gyógyulás útján volt. Régen felébredt, és épp a pipáját tömte. Ha egészséges, akkor a hajnal már a szabadban találja. A lány elmondta sorjában az éjszakai eseményeket. Peterzon majd kiesett az ágyból, amikor a Robin a Robina farmolját. – És hagyta, hogy elmenjen? – Igen, felelte izgalmába kiáltva Molly. – Igen, mert eddig csak hallották a szöntetteit, de ha látták, akkor mindig segített éppen valakin. Magán is segített. Miért lőtte le, ha azután megmentette? Hogy harcképtelenné tegyem. De Clayton mérnökkel nem volt ilyen kíméletes, és Róverrel sem. Lelőhette volna Orvul apát is, amikor belopódzott. Öt embert ártalmatlanát tett, elrabolta a mérnököt és nem gyilkolt. Beláthatja, Miss Rover, hogy mindez nem valami meggyőző, ha mondjuk a bíró eli állítják. Én valamikor szerettem azt a fiút, és magam sem hittem volna. De hát, mivel indokolja, hogy kiöl és miért vállalná Robin, ha nem ő volna? kérdezte a serif. Mr. Hilton 200 peon és valamennyi Folkstoni várta a countryból vezető úton. Ma éjjel hozta egyedül, és ha érdekli, hogyan... Ahogyan nem sok férfi lenne képes rá az államokba, ezt elhiheti Mr. Peterson. szólt közbe a mérnök. Ismételje a serifnek kérem, amit nekem elbeszélt, kérlelte Hilton-t Hilton elbeszélt az eseményeket, ahogy lejátszottak capstone a rover birtokig. Peterson felkönyökölt és kifürkészhetetlen arckifejezéssel hallgatta. A csel, amelyben Robin, mint élő céltábla, magára vonta a láthatatlan ellenfél revolvertüzét, ezen az arcon is előidézett egy rándulásnyi meglepet csodálkozást. – Azt mondja el, amit akkor látott, szólt közben Molly, amikor eltalálta az ellenfelet – Ijesztő arcú, fél szemöldökű, macskabajuszú, borostás fej, mondta a mérnök. Egy koppanás hallatszott. Peterzon szájából kihullott a pipa. Mit mond? Ember, maga csak álmodtatán! Hilton vállat mondt. Nem láttam ezelőtt soha ezt az arcot. Nem is emlékeztet senkire. A serif két kedve nézett, hol a lányra, hol a mérnökre. Nem hallotta még soha a tigris nevét, mint képletes elnevezést nem hallottam még. Két hét előtt érkeztem a New Yorki főiskoláról Denverbe. A serif a szék karfájáról odahúzta a kabátját. Régi, nagy bőrtálcát vett elő, és egy fényképet mutatott Hiltonnak. Havannába készült a felvétel a voltigrislőr, a ravatalon. A mérnök felkiáltott. Ez volt. Egy pillanatra láttam, de akár megesküszöm rá. Ez volt az a bajusz, a szemöldök. Csak nem ilyen beesett sovány az arca. Esküszöm. Döbben csend volt. A serif megnedvesítette nyelvehegyével a száját. Csak ugyan. Itt valami különös van ebben az ügyben. Kár, hogy nem bírok azonnal felkelni. Ismét megfordult az agyába, hogy elmond Mólinak mindent Robinról. De a fiú nem segít, és Jeff Olsen nagy bajba keverednék. Szegény öreg bolont. És fejezte be hangosan a gondolatait. Text Brandon, a vénus Jimmy Hall, és Fred Norwich az ő lelkén száradnak, akárhogy is áll az ügy. Móli felállt. A szeme furcsán ragyogott. Én nem hiszem. Semmit, de semmit nem hiszek, amiből az derül ki, hogy robin rossz ember. Pedig a tények, Miss Rover, ám bár ahogy a mérnököt idehozta, és a tanácsát is megvogadnám Mr. Rover helyén. Ha azt hiszik, hogy nincs mérnök, akkor nem félnek, hogy felépül a zsilip és megnyugosznak. Titkolni kell. Mr. Peterson, mondta Móli, terítse ki az igazságot. Robin vállalni akarja az apja bűnét, és ártatlan. Tudom, érzem. A serif közben ismét felvette a pipáját és rágyújtott. Jól van, Miss Rover, Igazságot derítek erre az ügyre, ha lehet. Móli arca lassan két ismét elkomorult. És azután? kérdezte magába. Ha nem gyilkos? Hm? Mit várok? Mit remélek? Hiszen tigris vér.